Bai, tradizioari eusteko txedea baitu bidasoko Sagarno Zaldenko fradiak eta urtero Sagarraren prentxaketa ospatzeko tolare zahar bat baliatu aitzin kiriko ketan dira Sagarra zanpatzen. Bireatun bizkaitik etorritako Sagarno Zalde tale bat gonbidatu butea urten erakustaldi baten egiteko. Neat zaldeko arriko riko taleara, neat zalde morni zina gailartan enkartazinotat. Eh? Hau eke nu bezala maite uste xahardua eta hauek moda zarrera nite uste e, xahardo lertzea eta pretxaketa lehen ikentzen bezala kire joketa eta hasiko die kire joketa e, doi nio jo Txala borten duinua, eh? du txibera. Hori zen jk, jk, eta ritmoa, nola, dena glania. Eh? Ala, kiri koketaren erritmo honean, sagarra zanpatuz ekin zioten festari beraz. Urogeita emesortzikidek osatzen dute Sagarno Zalen bidasoko kofradia hau, baina euren festan ez dira bakarrik egon, kirikok doinupean. Goizean goizetik egin desfile, meza eta ondoko festa eta anaikiretze bazkarira, bidasoa baiara eta inguruetako beste kofradia batzuk ere gombidatzen baitituzte urtero. Aurtengoan guan, bildu dira guztira, ziburuko zopatxoro kofradia, bidarteko xipiroiko kofradia, espeletako peletako piperaren elkartea, azparneko talo, itxasuko gerezien, ebotas Sarako Usuaren kofradia besteen artean, aurten kofradiak ide berria izendatu bute ere, Josemari Irastorza irundara berez, Anakako kofradia berriko kide izanik ere, hemen digo iti, zagar nozalena ere, bilakatu delarik. Anakako kofradia sortu zen, batez ere, gai kulturalak eta antolatzeko behar genuen entidade bat eta orduan horrekin, e, hasi ginen urte bat darmagu, magu eta urten da datorren hilan ogeita behatzean daukagu lehenengo kapitulua eta dagoneskoia antolatu ditugu ba, musikazte bat eta horrelako bueno, hausak, kontzertuak eta antolatzen ibiltzen gea, eta itzaki bezala nolako fradigusiak badaukaten ba, E, arlo gastronomiko bat ba, guk e, hartu dugu o sea, gai bezala irungo tortilla. Uh -huh. Irungo tortila, haintzinean irunen egiten zen e, tortila bat, dezagertu egintzen. Eta da tortilla ba ontsuekin, e, ur, baionak urdailez e, en fin, modu gontan piper berdeakin. Eskura, beti bezala eskura zeuzkan e, gauz egin, ez? Bueno, hori berrak eskuratziak ez da zer, jarri eta hori egitia, ez? Baina, bueno, haigea, haigea eta aprobetxatzeuz, ba, etortzen geha horrelako kapitulu eta erakusten dugu zer den tortila zegoen. Ongi, ba. <laughs> ba, mi esker. Ez horretik. Antonio Galsagorri. Enundi zatoz. Sarako kofradia. Usu, usu aina, Usu, aina, bae, bon usu aina, aina, bon gire, gaurkoan hemen eh, beno Basagarren festarekin, eh, torria, mm -hmm. ga, bae, mm -hmm. una txinga, senta dena leno itentzen eh Ganden urtetan ta hemengoekin itentzen Sarakoa. Duan aurten gilatu du eta giratu du lai pues un txorri, eh. Mm -hmm. Nimixik urtean mm -hmm. bai? O e, kofradiaren kasuan ez da dizen bakide zaretezen. 17, 17.8. Usua, Usuen kofradia biltzen Espainian, biltzen gaus Frantzian, eta uh -huh. eskualerrian, eta uh -huh. bai. E, ez dakit, guxoa e, modu tradizionalen harrapatzen edo hori bai, sustatzen? Bai, bai, Zarekin, sa, Sarekin eta bai. Zarekin, bai, baitu bai, Sarako etxelarkoak, eta badu uh Zarekoak, -huh. bai. Tu, bai. Uh -huh, bi bi aldetak baitu lehengoa, lehengoa, lehengoa historioa, gala. Uh Hora -huh. ere mantentzen duzutena, bai? Senta bai? urte bat ezkentze bada, gehirro, ez al gehio. Uh -huh. Gero ja nulatu, nulatzeute eta gehio ez da al, zenta merkado konun manatzen du dena ta uh -huh. zain, zain dena goi gastik eta eta sartzen usua salez zarrapatzea edo ez, ez da izatzea ez ezta bai, da eh arrabai atxumatia bai, bai, guk atxumatia hartzen dut bai arrapatu arrapatzea pues itenda usua ikusten da du dela ta gero badie karroteak pala pala batzu bezala karroteak eta hoik tiatzen du eta usua ezpada beititzen Trapu trapusa shuri batekin jo eta behitzen die berriz. Eta mm. gero behitzen dila ja sareta sartzen dela eta trapuei jotzen du berriz, berriz karrotetetzen diute. Eta mm. sartzen ja, dila isareta, ja sarea jo eta sarea orduan botatzen da beiti. Ja, ese ikusten baute sentala ino bali madakibelean ino xuria bali madakilian ikuste dute eta ondarreko momentuan gainet ipasten dieak mm -hmm. gero giro gireko aldian badie tirokaitzen dienak bai mm -hmm. baina saria koladia saria die, die komplikatua batzutan harbatzen da gehiho bertsetan gutio etxelarkotan gehiho harpatzen da mm -hmm. bai, bizkat alto zoria eta mendia mendia onada etxelarkoa etxelarkotan dira sarakuere bai tan, behar berda limixiko ileitean imixiko egunetan errapatuta, oa igurzuak egotaberanto heldu da eta mm -hmm. zerreza errapatzea no? mm -hmm. ta, e, Aipatu zu hori balagun ezabiltzatela hortan hori zuk eh, gaztetan ikasia? Bai, gazte, bai, bai, gazteazetik <gülüyor> aurretik eta hori zeindie badia zei zei amabi, bai, emez ortsi bat hemen, mm -hmm. sarakotan emez bat gizan eta mm -hmm. gero sarakoa da soziadea soziadea badia oitamar bat oitamar bat egoten dinak Etcelaqua per pues se c'era qua a differente a particolare rata a da, da, uh -huh. da, no, da società eta orduan konpañerismoa eta la launtza ta hobe hobe hau da right Roberto Partariu Partariu gu que asparnitik ah. la Eta gure elkartea bi urte badu eta izena du taluaarren kofrarria.eta Leheno bazen azpaknen e, zen nazen holako talohendako e, kofraria, bazen huz bat bat uh -huh. bazen, etala gure atianla sei edo zazpi gira, ohai bon, e, hastengira, eta bo pilekapitaka inen dugu uh, taloaren uh, eta gauza bera taloak uh, arina eta gauza bera hemen uh, iteute arto uh, artoekin eta guk badugu saia arinaekin mm -hmm. hala baina uh, oa egiten da gauza edo nastikaten mm -hmm. iten dugu Eta ikusi dut uh, Frantzian, bada, toki bat iteute Gaztaniako arrina. Uh -huh. Eta ikusiko du, nola behar da beti kanbiatu pixkat ikusteko gostua ez da gauza bera, behinan uh, inen dugu, entzatzen dugu. herrian uh -huh. itzetan, festetan talo saltzea bada, baina ez tradizioko taloa, ez? Ez ez, ez, ez, ez, gure, gure aldean, ez uh, bolanjera iteute, eh ah. badira hiru boraniera eta iteute gauza bera eta geopestetan shatzen uh, dugu baina ez da tradizionaleko uh, aktiboki uh, iten hola ongida bai. ba mi esker bon josetas e, de, eh zampiera chiveri guichasuko gersiako kofkharia hemen izan ginen lehen urtetik laguntzaile, eta duan urte horro etortzen gira, eta hiak ere etortzen dira gure kofrariadat, bai. Bai, harreman e, ahondirik ez duten produktuen edo e, e, jardueren arteko kofradiak zarete gaur hemen biltzen, eta pixkatel gara zagutzen ematen du edo aurretik ere aitzinetik, ezaguten zineten. Bon, ik, zagutzen dut aspaldi, baina uh, kofraria bat orla, idegiz hasten delarik ez da errez, eta ero, da harremenak hartzen dituzu, baina norbait etortzen delarik uh, zure kapitularat bertzea etortzen da, orduan uh, hemen orai hasi berriak daude eta orduan hartako gira, beskabat uh, beste dertan baino gutiago Zuen su, kofradia, Gresian kofradia esate baterako, zen bat urte namazki? Hama urte egin ditugu, ah. eta orai ziren uh, eta hama bost kofraria etortzen dira Maiatzaren uh, azken igandean eta oduan, uh, orai izten da gu ibiltzen gira gaxik, uh, frantzia guztian eta bai ere belgikan eta denetan hmm? Ogi da, egerazi ekoizleak zarete denak edo nola? Ego, e, oita zomete gaude, itsu inguruan uh, lagun nartean eta gira ona dugu eta hori da, eko fariaren eta helburua giroa, ezagutzea Bat zure da beste naktiam, besta egitea eta gure egia goi ongi aipatzea.